Солдатські жарти, нари, перлова каша з бідона, фехтування ложками над металевою тарілкою. Тепер той поетик, мабуть, зазрить Ярославові і пліткує про Ярослава, про його машину, про його дачу, про його коханок, а тоді незрівнянні величини. Уже якийсь початківець провінції, коли бачить впевнене лице Ярослава Петруні на екрані, думає заздро. Ось він досяг вершин. І досяг. А що? Починався Терехівський район. Колишній. Тепер усе, що було замолоду колишній. Дорого спогадів починалося. Що ж, вони потрібні час від часу такі поїздки, щоб належно поцінувати те, чого досягнуто в житті. Ось тут він голосував. градусний мороз, вітер, куце осіннє пальтичко, зверху темно-синій плащик, юхтові чобітки, галіфе, кроляча шапка, районний газетяр. Шофер полуторки узяв у кабіну, довіз до МТС. В МТСівській аптеці працювала дівчина, в яку він був один час закоханий, навіть присвятив віршика «Ніжність пісні твоєї, мов мрія, заколистує серце моє». Сентименталізм районного гатунку, а тоді ж здавалося справжнім, і було справжнім почуття. Тепер пише грамотно, професійно, а справжності нема. Стоп. Дівчина з аптеки стояла біля гарячої групки у білому, розтягненому на високих грудях светрі. Налила келишок спирту. Трохи не задихнувся. Ніколи потім так солодко не пилося. Така недоторка і пожартувати не дозволяла, а високі груди під білим светром божевільно вабили. Чому я досі не написав про муки молодої невтоленої плоті? Редакторів мулятиме ця тема, тому й не написав. А влітку юна аптекарка втопилася, перепливаючи річку. Тіло знайшли через тиждень. На похорони він не поїхав. Потім Ярослав гасав на редакційному мотоциклі. На трасі стрілка спідометра повзла за сто. А ще циркові номери на замерзлих озерцях. Розженеш мотоцикла, різко загальмуєш, Млинком по кризі. Пізньої осені віз дівчину, Уже й забув, як її звали, У ночі з кущового семінару Тричі загрузав у баюрах, Волочив мотоцикла і відкладав поцілунки на потім. Загадкові усмішки, загадкові обіцянки. На повільному вогні горів, поки їхав. А біля двору дівчини на неї чекав місцевий залицяльник, і вона одразу ж пригорнулася до того вивача, від якого тхнула денатуратом. Тоді в селах пили денатурат, проціджений крізь глину. Глина висвітлювала, але запах залишався. Ярослав пошився в дурні зі своїм дешевим романтизмом і нерішучістю. Круто розвернувся і газонув з вулички, з села. На трасі трохи не поцілувався з автобусом, так мчав, як же її звали? Люда, Галя, Оля? Яка різниця? Досі тлусти бабисько, від сала і свіжого повітря, розказує в тисячне, в школі чи на пошті сірській. Я з письменником Петруною знайома, я подобалася йому, він мене підвозив, і ледь прихований жаль у голосі, що не дозволила собі з Петруною чогось більшого, що вибрала у чоловіки сільського тюхтія, який уночі дихає в обличчя самогоном, а тверезий забуває про її існування. Скільки їх, ольок, Галюк, Людов, тепер шкодують. Одна писала на видавництво, я пишаюся тобою, Ярославе, і попросила книгу з автографом, щоб показувати знайомим, дітям і онукам, на Тарахівському танцмайданчику в лискучій чорній блусті волосся перев'язане червоною стрічкою, запах молодої трави в парку і запах поту від розпашилих у танці молодих тіл, запах дешевого одеколону.